Mirë mëgjesi Mirë se keni ardhur në kryu i në mëgjesit në valet e klab FM në 104 Edhe në ekranin e klab të vës Unë jam blendi këtu bashk me Nuk të shosës kam të syza <laughs> ja, uh, Jeri më mëgjesi Po, është Altini, Olta edhe Lori Këtu gjithashtu Mirë mëgjesi, i kam lënë shpi me qëra e fjera arrova. Ne, i kam arruar Në të njëri një dit uh, Kush ish... Uh, eh, po e një djalë që është shef kuzhina disa herë ka dalë edhe në ca programe televizive me këto. Mm. Tamuanti thotë Rinoash, faleminderit. Ngaqysh kisha syze nga sa duket. Edhe dua të vë një sqarim për gjithë ata me syze. Mm. Unë i kam 0.5 këto. Ti ashtë, posti, më duket i ke njësoj si un, po sipërfarë. Unë shoh shumë mirë edhe pa syze. Së më thajnë dikush ke bër lazer, më tha mua, as më, më shkon mendja ai thash. Për të bërë lazer. Faktë është, e di pse i vëvë. Ta një vë edhepse kur nga që... Jem shuar ta një për endaj. Më shumë për ekranin, mm. nga që njështë kanë parë me suse, këshu edhe në ekran duke është dufishtë ndryshe. Kursi ke... duke si njëri ju tjetër, që kërëni. <laughs> si, edhe për endaja më, më tebër, po këshu... Nëjëse. Si jeni ju? Mirë, mirë jemi dhe në. Unë vuaj nga sindroma e, e. gjumin të thellë. Ndija për gjumë. Gjithashtu. Nuk dish aty thënë. Është koha, është koha. Diçka do ndos. Po, po. Voaj nga një sindrom që më del gjumë natë dhe pastaj sfledot më dhe dua të flet iku nga ora 5, që atë në në duhet të çojm. Jo kështu. Kështu ja, po. Ja, nuk shum, mjës, e tinglihet shumë në mëngjes, më fliet. Edhe nuk është Po fli, fli. Po fli. Un kam fjetur herë apo thënë, nuk. Jo po tani. Nëse. Sot jam çuar me me snooze. A unë si bia kurë, asaj, me snooze Zë janë diën 10 minutat, të tam. aljarvit I futa dhe një snooze A dhe një tjetër Profitove 10 minutat Ishtë të qoni ishtë aty edhe, më thamon, tregoj një pralë Do <laughs> tregoj një pralë E jo të kështë e mbapin, zë më zë gjumë Baj më në gjela, këm zë një gjumë, duja tregoj pralën aty Për di që ishtë e më një të qonë të vogër Që nuk t'i gjëjë babin Dhe kulufiti ujë Chekis në bar, e kupton? Dhe ai po e triste Babi e kërkonte. Qui ja vuraimin Bobi kështu. Bobi, Bobi. Era na Babi jam këtu. Nga pa ku i". e Babi mbi sa ja havi bargun ujku që doli ujku doli edhe 7 kalamajt të tjerë. Kishte mbajtur ujkun në bar. Kaq më e mend. Kishte edhe ça detaje të tjera. Fall interesante. Po vazhdoi edhe pak më tej. Se është gati për shumojta. Do të sugjoj me këtë. Ato janë palosje të njëjtën. Po. Në gjithësësim, jo ma ishe kështë me motive nga kësur kuqa ku është Në gjatë tari, hapë barë, po në ujë po të këto Do shpikë onë nga parën E hapim? E hapim E hapim, syrta rishë, mi shtashur klubin e mqesit dhe, dhe për ditë nësot me ju, jeni me Radio në Klab FM Plendi, Gjeri, Altini, Olta, Lori Ju përshëndesin ditë mbarë Ulu, ulu që të so dhe folë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 Qëtë u, kënajësia e plerjeve.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 Mark Twain ka që nofka e një kapitenit të quaj të Risaia Sellers i cili shkuante lajme nga Mississippi për gazetën e New Orleansit a i vdish në vitin 1863 pra ndaj nuk i duhet të përdorte më këtë nofkë atëherë unë e mora të pa pjutur më partë të zotin e site of decor kjo është historie pseudonimi tim letrar fjalët Mark dhe Twain i referohen thelësisë ujë që matë i me një sistem të caktuar në lumin një Mississippi në vitin 1931 Robert Goddard fitoj patentë për raketën me motor me lënd djegës. Në vitin 1934, personazhi kartonave Donald Duck u shfaq për herë të parë në ekran, në një rol të dorës së dytë në filmin vizatimor të Walt Disney me titull The Wise Little Hand. Në vitin 1963, erdhi në jetë aktori amerikan Johnny Depp.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 von dy pilotet luftarakë të para kanadeze në dispozicion në rolin e luftueseve. Në vitin 1989, Prince nxori në trek këngën me titull Bad Dance.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 Nga editës Midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mgjesit në klab FM Në një shimt i tak Një mgjesi Në klubin e mgjesit Në klubin e dhe... mgjesit Kja dhe themë në 10.4, unë jam blendi bashkëmirin Adini Noltene dhe Lorin zëmgjes në juve Sot Mjës. është e martë, data është nëmqeshorë, no, është e martë por As pak tërës, ku njës me klubin e mgjesit no, Parimin derit i <laughs> eri uh, Ndërko, kemi dhe shprejen që ajo ka zjedhur, jeri pra, për dit në sot më. Dhe sot kam një shprejen nga Roberto Benigni dhe është kjo Roberto mm. Heçtja është e bërtitura më e madha Parimin derit Shkurt sakt Heshtja është e përtitura me madhe nga Roberto Benini Ta që do ishte shpreja kështu Bonjourno, prej qëpesa <laughs> Që mund t'ishte Për madhe Benini Gjikantë fare, më përshenë shumë A dhe mua mm. Që nga do filmatil Mostro mm. Eto tjera që ka pasur Nderit uh, e kë la vidaj, bejlaj, kutu unë Në radhë Mirë, okej, okay, diqemi këng? Atërë, I am Oak Do t'jetë në transmitim tani Këngaj qëhet On Trees and Birds and Fire Ndi pëmët Zojsh dhe Zjarin E t'gjohem në Klap FM në 104 Mirëm gjesë që t'gjithë dhe interrupt to Rana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Hello, Hello. mirë se vini ardhur në grupin e mëngjesit. Ju përshëndesim citë dhe ju urojim një ditë të, mm -hmm. të, të mbarë. Ora është tani 7:19 minuta, un jam Blindy bashkë. Jeri Mirëse vini Jeri. Kemë këtu me ne edhe Altinën Mungjesi. Altina është këtu gjithashtu edhe Olta, mirë më gjesi, më gjithë është në gëllori Që bënë regjinë për këptëvën uh, Dua që t'japë një moment, Olta, sa një për uh, Motin për ditë nësot Në, në shikëm se, qëfarë parashikohet që të njaj Sot në qi e të nbi kokatona po. O, o bëbë O, ta <laughs> me jo, me një herë <laughs> Në fakt, oh. edhe dje parashikova sakt Besoj, u knajqët Jo, në rënjë, nuk rashi Pak e më vënd Pak më vënd, uh, për, për, për një Pak më pak Sot Ska 27 zemur. do jetë temperatura maksimale 19 gradësh në këtë moment e mm -hmm. dhe nuk do kemi shi. 19 gradë në këtë moment bransira... dhe nuk do kemi shi. Diell. Okej. Okay. Faleminderit Olta. Rofsh Olta, bransira dhe ti ofthot, nuk do të kemi shi, sa ishte edhe ja. njëherë maksimale? 27. 27. Mm -hmm. Dhe 19 është në këtë moment. Okej. Okay. Rofsh. Faleminderit. Okej. Okay. Po shkoj një imazh që vjen, mm -hmm. e kam hedhur edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com/frakcionkrubimqjesit. Po është një nga këto gjërat që e mbani mend atë ditëlindjen e, e asaj vajzes që ishte nga Hong Kongu, e kishte si një profesor nga Hong Kongu. Ishte botuar në The Guardian që u shpërnd jetë dhunjaja, që të gjënë që thonë, ajo thotë që e kanë ditën kështu, dita e parë e muajit këtu mm, mm, mm. në, ajo, kështu që rrinin këta të dy. Ëh tani ka hedhur këtë imazh. Shikoj pak, është është një imazh tjetër. Ka 4, mhm. 4 rresht, 4 x 4. Duhet ta shikosh Të këfaqe në facebook, facebook.com, fraksion klubi mëgjesit E gjena tje facebook.com, fraksion klubi mëgjesit Ose në motore në kërkimit në balë të facebookut Kërkom për klubin e mëgjesit dhe lë atje Pytja është, cili imaj në ndryshon nga të tjeret dhe pse? Cila figur në ndryshon nga të tjeret dhe pse? Dhe pse? Cila është ndryshmia e këtyre dhe pse? Mm -hmm. Kjo është pytja Halë të gjesh të në një se, se cila dhe pse? Pytja <laughs> Deri un un po them. Parem, nuk e di përgjigjen, po pom. un po them që me të parën mm. është katrori që s'ka, ku që ska kontur. Pam. Si sigurat e tjera kanë kontur? Kanë kontur, e jo. Po. Mund të thajë. Jo. Mm -hmm. Po nga ana tjetër, jeri, pom. vetëm një është rreth. Po. Gjithë tjerat janë katrorë, e vërtet. Ëh? Mm? Mm -hmm. Po nga ana tjetër, vetëm njëri një është i gjelbër, të tjerat janë të kuq. Pigërisht. Në anën tjetër, katrori fundit është shumë i vogël krahasim me tjerët. Po, <laughs> ata jo ke drejt, ata janë një mas, kurse ky tjetri është i vogël. Ëh. Uh -huh. Ky tjetri është i vogël, kushtojë etja jeti. Kjo është është një tjetër e ka e ka i njëjti profesor e ka hedhur, uh, ka dhënë tjetër mbas kësaj, ka uh -huh. trëgovar pak më vonë atë. I njëjti profesor e ka hedhur online tek The Guardian, është nga tekstet shkollore të fëmijëve në Hong Kong të e bëjnë gjashtë vjeçarët në Hong Kong. Mm -hmm. Dhe kanë vetëm 20 minuta kohë, më falni, 20, 20 sekonda kohë për ta për ta zgjedhur se cila është figura që ndryshon nga të tjerat. Dhe pse? Mhm. Mm Mirë, për 20 sekonda ne zajm 3 për zgjedhje të ndryshme. Ne kemi, <laughs> ku krahasojmë ne në ato klasa së parë në Hong Kong, uy, uy. apo si jemi bërte bashkë kështu? <laughs> po, po. Ne jemi kështu një çfarë luajm. Akademi. A dishha? Ju sheh, um, e keni aty. Shihini pak. Megjithatë është interesante. Shkoini tek faqja në Facebook, facebook.com/frakcionklubimqjesit. facebook.com/frakcionklubimqjesit miqdash, Mjë ja ku jemi ne, ja ku është edhe imazhi. E keni atje. Cila figurë pra ndryshon nga të tjerat dhe pse? Kjo është pyetja për juve sot mëqjes, mund ta mund ta zgjidhni atje. Po vrasin mendin në të gjithë botën sot. Edhe pse jo atë këtu tek ne. Okej. Okay. Decord. Është një titull më i qartë. Po, që një gjyrë ka fustanit Black, që vetë këngaj që do të gjem Apo, Black është, po, Black është në emri grupit që e këndon Everything's Coming Up, Rozis është titullu i këngës Ora, 7.23 minuta, ju jeni me klubin klab, e mqesit Në Vale dhe Kla, BFM në 100.4 Cila figurë ndryshon nga të tjerat Dhe pse? Dhe pse? së janë stade 27 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fem 14 den ekranin e Club TV's ne jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku kudo që ndodheni ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës sotme Yes është një anagramë Anagrama në klubin e mëngjesit Rupiq Mhm çaj Tam Perf Oh yeah ja. <laughs> E Shumë e gjatë Lupic Shajperf Shajperf pe, L-U-P-I-Q-S-A-J-P-E-L-F -sh mm -hmm. mm? 0679-27222 Durganë me sa gjithuaja pa haruar të shkronit dhe emrin për që në fitu es hm. Jo duhet të shkronit dhe emrin për që në fitu es Jo duhet të shkronit dhe emrin për që në fitu es Rupiç Shayperf. Mhm. Mm Ai kontrollova, është sakt. Okej. Okay. Mm -hmm. Rupiç Shayperf. R U P I Ç S H A Y P E R F. Rupiç Shayperf. Rupiç Shayperf. Mazot mbyesin <coughs> se si mm -hmm. sint dollar un në këtë anagram, mm -hmm. po ju thënë. Që ishte rasësi e fatit Mu hapë fjallori Dhe më doli kjo fjall Êshtë një fjall e përbër Në gjuhës shqipe mm -hmm. Një fjall e vetme Në dhe përën e kam ndarë në dy pjes Për efekta në agrame Për janë të gjitha gërmat e një fjall Në fjall fjall. fjallori në gjuhës shqipe Êshtë një fjall shqipe Jo me prejardje të huaj mm -hmm. E përbër nga fjall shqipe Êshtë një emër Një, një emër, emër. Rupiç Shayperf R U P I Ç S H A Y P E R F Ja emër. Wow. <laughs> më le oh. të pa frym këtë herë. Oltacila do të dje durata. I kam harruar gjitha një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej, okay, shumë faleminderit. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan këtu në Kryeqytet, një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Rupich, Schiperf. Shumë komplikuar, më duket. Hmm, mund të jetë. Po më jeponi një anagram për mëngjes, tash pse jo? Alemeta anagrame. Një anagram të thjeshtë. Një anagram posonim. e bësoni të thjeshtë vetë. Shumë lajme. Shumë lajme, sidomos mbrëm ka pasur një një furi, një mori. Lajmes që vijnë nga katër anët. Lajme për televizionin që sekuestrohen, të tëra që mbyllen. Um, uh, po një lajm që unë vura re, mm -hmm. ishte që një përqindje shumë e lartë e shqiptarëve kanë hyrë në borshe tek familjarët e tyre ose tek shefi. Oo, oh. po. Në vend të sistemit bankar, për shkak se kredit mund të jenë për disa të papërballueshëm, për disa, për shum. Po, ndoshta nuk e paguajnë dot në kohë. Nuk, nuk e paguajnë dot në kohë, dhe kanë frikë nga interesat që janë të larta etj. 56% e shqiptarëve të rritur Hmm. Domethënë më, më shumë se gjysma e atyre që janë mbi 18 vjeç kanë hyrë në borxh për në shumë atë ndryshme ose tek familjarët, xhajjat, baballarët, ku hmm. diun dikush në familje, ndonjë dajo që mund të kenë ose tek shefat e tyre. Do të thënë që shefi mund të ketë më shumë para se sa ai vetëm, domethënë personin fjal. Huaja jashtë kanaleve bankare msohet të ketë marrë përmasa të fikshment në Shqipëri raporton revista Monitor sipas një sondazhi nga Gallup International që ka bërë bashkë me Bankën Botërore dhe që është pasqyrruar në gazetën britanike The Guardian Sondazhi thotë se 56% e të rriturve në Shqipëri përdorin kanalet jashtë bankave për të marrë huë në vitin 2013-2014 shifër kjo mjaft e lartë krahasim me mesatarën rajonale të Ballkanit që është 36 36% <të> Dërsa në stan bot ë uh, dy në pesë njerëz e marrin hua në uh, vitin 2013-2014. Kështu që imagjinoni, dhe oh, këtë do të thosha. ë mm 43% -hmm. uh, e këtyre që kanë hyrë në borshë i kanë marrë nga familjet. 10% i kanë marrë nga fundësit tyre. Tam. ë uh, dhe 25% uh, i kanë marrë këtë borshë për arsye shëndetësore. Mhm. Mm ose që nuk, nuk i kanë marrë për çesht ose tater. kredi për pushime, apo për çfarë? Ose për të bërë një operacion për shkuarja shtetit, domosë këtu implikohet pastaj edhe shëndetësia falas nëse do. Ëh, mm -hmm. uh, domethënë 25% e atyre që hynë në borxhe, hynë në borxhe për arsyje shëndetësore. Për të bërë një operacion në një spital privat, se nuk kryhet në shtet, nuk kanë para që ta përballojnë atë, nuk kanë siguracion që t'ua paguaj, kështu që hynë në borx tek prindrit, tek shefi, tek dikush që të, të shpëtojë nga një keqësi. Ekonomike pak më mirë se ata. Po. Qi tregon po. për varfërinë ëh do seksual po Se 56% janë shumë 56% e gjithë të rriturve. Wow. Që ata janë prindit e fëmijëve, si thua, tërë janë janë të gjithë minorë, kështu që nuk mund të presësh nga ata që ty në borxhë, por shumica mbi gjysmën e shqiptarve janë në borxh. Me njëri tjetrin, përveç këtu nuk hyn fare kredit, që mund të kenë gjërat e tjera. Ato që janë sistemi bankar, ato janë shënuara. Këto janë jashtë sistemit bankar. Kështu që ç'i themi? Nizë dhe kjo më vjen më vjen keshi si s'është spërqev domethënë. Po normal. Sa të jeni një kredi për shkakun që ose një borxhe merr për investim, e merr se do hapësh një biznes të ri, do të rregullosh një pub, do blesh një banak, ku diun se çfarë. M'u kupton do bësh sta gjëra domethënë për ti investuar, ato në një që të investuar, atë në mënyrë që të fillosh. Po prodhosh parat. Prodhoj, jo, këto janë vetëm uh, për një operacion për mbjetes, për mbjetes, për mbjetes. Qësto. Të raportonë revista monitor si pas sëndajit që është kryen nga Gallup International dhe potuar në The Guardian Mishdashur 56% janë në borsh të kshefi këshu që nëse dhe nga të gjonë tani Me gjasa, i edhe të njëri për atyre që është borsh të diku Këtë e jenë basuak në krybin e mqesit Tonight Again nga Guy Sebastian, është qfarë të gjojmë Ora 7.33 minuta, ju kujtoj se anagrama është rupic Shajperf But tonight we ain't got a song then For that lets leave the mo behind Oh you gotta watch you want to want You gotta watch you want to want You gotta watch you want to want Oh get on it, go get on it I Whoa, whoa, oh, oh, oh, We can do tonight again We can do tonight again We can do tonight Oh, some people might call you crazy Do what you want, do what you want, do what you want, do what you want, do what you want, oh get on it, oof. Tomorrow oh, all made tonight so good tonight so good this is one time, -time. Për vinderis, më siguroj grupin që kemi 736, atëherë anagrama është Rupich Shayperf. E di që është e vërtetë. Duhet ta shkruaj. Por ju mund t'ja dilni, ju mund t'ja dilni, un jam i sigurt se ju mund t'ja dilni. Për shkak se çuna dhe vajza, ë uh, ju ja gjeni dalë çdo herë. Kjo është një fjalë që ne e përdorim herë pas here, kështu që mos keni droy, R U P I C S H A Y P E R F. Pa. Kish mos ishin asnjë gërmjasht. R U P I Q S H A Y P E R F. Rupiq Shayperf. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 270 222 12 222 kur janë anagramat ka gjata mua ato faktën më funksionojnë që duhet ta shkruaj dhe pastaj kam më të qartë për të pa, pa gjetur. Po, por mund thyesh për shembull se sa njerëz janë se janë në timon sa njerëz dhe kanë pa, pak më të vështirë se pak më vështirë aty. Okej, le <laquelle> të <The> okay, bëjmë një pyetje nga aktualiteti, nëse mundeni. Ë, dua të bëj një pyetje nga aktualiteti i atyre që rreth veçë ndodhin rreth nesh do ta mbajmë këtë radhë në Shqipëri. Gati? Okej. A të ere Ky Personaj Së pa që e personaj Ndështë ta nuk është gjithje e dur Por në një takim që është bërë dje Në lidhje me reformën në drejtsi mm -hmm. Dhe me situatën në drejtsin shqiptare Ky Zotri është shprehur Se gjukacit shqiptare Gjusma duen hequr nga puna mm -hmm. E gjusma duen fudur në burg vog. Po, kështu është thënë. Si asnjëherë tjetër. Ehm, um, ka thënë për ta saksuar, gjithashtu dhe duhet ta themi edhe ne se mirë do bënim që sigurisht që kanë sistemin e drejtësisë në Shqipëri, duha them në gjykata, tam gjyqtar, prokuror e të tjerë të të tjerë që kanë burra dhe gratë ndershëm, ëh, mm -hmm. që punojnë ashtu siç duhet në një sistem komplet që nuk ka me me me, me korrupsion e me lloj-lloj gjëra të tjera. Por, por Shumica dhe mbasi kemi thënë këtë që patjetër ka disa njerëz të ndeshëm që janë në një pakic fatkeqësisht të pakët në numër. Sa sa po duket, por ky si asnjëri tjetër është shprehur dje, mbrëm, duke thënë, "Ca janë për në Burg, ca janë për t'u hequr nga puna, ose më më mirë ta ato parë." Për pare, në Burg tjetër. "Sa janë për t'u, sa janë për t'u hequr nga puna, për të mm. përgatitur fare nga sistemi, edhe ca të tjerë janë për të futur brenda in galera." Mhm. In Carcere. Si thonat, italian. Ne duete gjejm se cilë e ka thënë. Kush e pra. ka thënë pra? Ëh. Mm -hmm. Kush e ka thënë? 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Jo nuk është italian, ha. Jo, jo, yeah. më sjell atro më ata. Çik çu dai? Gjysmë jashtë, gjysmë brenda. E tjerë, e tjerë, e tjerë. Pasi për asnjë kjo gjë tjetër, nuk e di e patiu ve për këtë. Saktësisht vjenim këta. Kemi parë shumë çuditë, qëndron filaja s'prityre. E përshom... cila është prej tyre? Nga ta zësh. Mirë, un po jam një një një gjushë e për një gjë që, që e flasim më vonë, më doni. Të gjithëtar. Ëh, mm. uh, që janë janë tani në situacionin akuzë. Kam shëruar pasurinë mm. nga IL DKP-ja, Instituti i lartë deklarimin pasurisë ta kanë shehur pasurinë, mm -hmm. kanë deklaruar në mënyrë të rreme mbi 1 milion euro. I kanë fshehur. Jan çift uh, gjyqtarësh. Mm -hmm. Ne dërgoj pak më vonë për këtë. Burrë grua, mbi 1 milion euro. I kanë i kanë diku në një çip, në një i kanë ngroposur në një emër tjetër, po. Një mbi 1 milion euro. Wow. E di të thuash çfarë janë 1 milion euro. Asgjë, asgjë nuk që. janë 1 milion euro për një gjyqtar, nga sa duket. duket. Nga sa duket. Se më shqegoj për shkakun këtu. Se e lamitan. Kjo është dhe panorama atje. Është edhe peshkupa. Gjyqëtarët thotë është bërë një analizë në sistemin e drejtësisë, uh, i cili do të prezantohet pas ditën e së hënës nga grupi ekspertëve që argumentojnë se korrupsioni në sistemin e drejtësisë fillon me oficerët e policisë policis gjyqësore, vazhdon me prokurorët dhe gjyqëtarët e korruptuar dhe një gjyqtar për të marrë detyrën, që bëhesh gjyqtar paguan nga 100, so thotë, deri në 300.000 euro wow. për të emëruar gjyqtar. Do të bëhesh gjyqtar? Mhm. Paguan 300.000 euro. Ke, edhe bëhesh gjyqtar. Tek e vendin gati. Oh, në çdo rastopatalet në transaksion korruptiv i shmangin telefonatat. Mhm. Pagesat bëhen me para në dorë. Shpesh përfitimet e paligjshme dërgohen jashtë vendit ose ju jepen të afërmve, familjarëve të gjyqtarit, prokurorit ose personave të tretë të besuar thuhet në raport. Ky është një analizë po gjyjtari. Po, është një analizë e sistemit drejtësisë, është një raport voluminos i grupit të ekspertëve të nivelit të lartë që thekson se situata e korrupsionit në sistemin e drejtësisë nuk është e dokumentuar. Megjithatë, perceptimi i publikut dhe i vëzhguesve pranë sistemin sugjeron për ekzistencën e formave të ndryshme të përfitimeve të paligjshme. Do thotë se për shkak të kta janë gjyqtar. Për shkak të se kta edhin se çfarë është prova, edhin se çfarë mund të ka, pe çfarë blen. Domethënë ta njëherë. As telefonata nuk bëjnë. Domethënë gjërat bëhen gojarisht. A kujton se çfarë, takojnë dy të tjerë në vend që takohemi unë dhe ti, ti çon njerëhum të njëri unë të ndonjë njerëhum tim, flasin ata, pasa ata flasin me ne, etj. Kështu që nuk si ka dokumentim. Po, analiza e sistemit të drejtësisë në Shqipëri shënjon defektet aktuale të sistemit kompleks dhe thekson nevojën për një reformë në gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, në Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe në institucionin e prokurorisë. Kto janë institucionet që janë të korruptuara? E të tjera, e të tjera bashkëtet dhe, dhe pasaj gjukata Po, kështë instituciones, e s'kemi të tjerënë Po, një 100... që pasë kemi 300.000 euro për të bërë gjukacë, Goza 300.000 euro për të bërë gjukacë pa, pa, i shasë që Pa, tini kushë jemë ronë gjukacit? Kushë Pa, kushë jemë kërë Presidenti Eee uh -huh. Shim. A, ëh, domethën Çu është, është agjendë? Ati shkojn këtu. Nuk e di ta xhinoj. Dgjoj, më, <laughs> më them sa thot. Un, më, më pal, un ledzoj, e, jo, uh... pazaret, po, më fal, un po lexoj e Pazarët vetëm. Po lexoj, po lexoj analizën e sistemit drejtësisë në Shqipëri, nuk është, si themu do të thotë. Un mund të vë dom kaç. Rupiq, Shayperf. Kaç di un. Un jam kontrol në kontroll plot mjekësor në spitalin Amerikan për këtë, pa korrupsion, pa gjë. Rupiq Shayperf. 0692070222, na shkruani për këtë. Groove is in the heart. Mhm, mm -light. the lights, Danny. Dig. Let it roll so it spill on my back. Leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's come. this I can test with Mi që se keni ardhur Ora, është një 7-15 minuta Ju jeni me kryuin e më gjesit në 51 minuta Po për që të thashën Apo 7, më ndisho mua e 15 E u, di shka kam, <laughs> nuk e di Po gjithës si e shendale, si Asun se jam i sigur Do t'jemi okej Do t'jemi okej Po shia një lajmë që Lajmë është interesant në fakt Do do e të më do thëmua Po në një shkoll në Amerikë Panë kan vendosur në një moment të saktuar që të të heqin të heqin të ndrojnë tabelat e zeza. Për çka tabela të zeza më të reja. Gjë, ishin ishin zoncone, vjetruar po. Kjo është në Oklahoma City në Oklahoma. Dhe çfarë kanë zbuluar është diçka që nuk e prisnin është se nën tabelat e vjetra ë mm -hmm. ndodheshin çka tabela akoma më të, më të vjetra. vjetra. Wow. Po, të cilat kishin ende të shkruara në to. Gjëra që i kishin shua qatë ere Edhe vizatime ma tje Që fëmijën t'i kishin bërë Në vitin 1917 wow. Që ka përshëmën këtë një kalendar I vitin mm -hmm. 1917 Me kalemajt që ka më përshënime dhe tyre Sepse si duke të ta kishin vendosur Tabellat ere janë atë ko Mbi ato tabellat Dhe, dhe që nga 1917 A kishin bajtur këto tabella Të zeza Që pas kanë qënë shumë tilsore Kur shkullën këto Dolën dhe ato të vjetrat Dhe vizatimet janë ende aty Thot drejtoresh e shkollës uh -huh. Një zoj me emrin Cheryl Që në filin tha uh, Me herë të në këshu si përshku riza, përshku riza Pas taj Duket si një film thriller Po, më basa uh -huh. tyre tha, jo, Më më mbushun së të të me lot Dërsa që koja Gjeraj që kanë përthuaj se uh, Njëshind vjet uh -huh. Nga një mjë nëndës sëtë mëdhjeta Dirit a një nëndë të djetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe ajo që quhet uh, në anglisht the pledge of allegiance, na kamë dashur se isë me dis. <laughs> lësë, kudo. Ehm, um, po. Ehm, um, the pledge of allegiance, atë gjëra të tëra që kanë shkruar atko. Po, imagjinoje, është sa interesante është gjë këtu. Unë kam shumë që këto gjëra vetëm uan pëlqejnë. Shkoni edhe në muze për shkakun, u shkon në muze, këto muze të lashtësisë të arkeologjis apo apo diçka tjetër. Kudo qofshin na çdo kulturë të, të Egjiptit për shkakun, janë shumë, shumë bukura. Kam qenë në atë tempuj këtu. E shikon gjera që reqe, edhe vetëm mendon ato iden që dikush e ka gdhendur këtë para 2500 vjetësh për shemb. Mm. Që e kanë bajtur ato dalë mentor, ki ki ki ki e ka bërë ato figurën, ato fytyrën, ato macën, ato çaka çaka gdhendur, çaka pikturuar. Edhe ti e shikon 2500, ai është bër hi, kështu është. Është harruar me po, gjurmët e tipas. Kalon një pa gjë. Pa po, po. E vetëm ajo domethënë marrdhënia me një sen që që është nga kaluara, mm. mua më jep një këso. Interesant. Po. Mm. Po sh shumë e çuditshme. Ëm. Um, Rupiqi, këta këta kanë një gjëse me që jemi me kjo. Tam. Ne nuk e kemi këtë traditën, po këta në Amerikë kanë atë që quajnë kapsulat kohës. E çfarë bëjnë është e thjesht. Marrin një shishet, po themi të madhe. Tam. Apo një tjetër send që mban diçka këshu dhe fusin kalamajt në shkoll, kalamajt azën të klasës dytë. Tani fëmijët e vegjël. Po, një gazetë E zëmë gazetën Shqipë, me që kemi këtu për parë, atë datës X. së sotë në. Tam. O, së ka sotë, nënë qeshorë, mm. 2015. Marrin dhe fusin një liber, për shumë, që ka dalë këto kohët e fundit. Mm -hmm. Jeremy Stilton, a, diçka që të mjë ledzojnë. Marrin sendet të tjera, që janë përfajsuse të kohës tonë, të, të këtyre momenteve. Një loj sandalej, një, një bluza, një, mm. një palë gjyslykë, si që janë të modës, tani. Një të tani. Etjere, etjere, etjere, i mbyllim këto, mm -hmm. i hermetizojnë këto shishët, a këta bidonat, a këta gjërat që janë Dhe pas taj, në një vend në shkollë, hapet një grobë, dhe vendoset kjo gjëja brenda Dhe mbulohet, dhe vendoset një plakat, që thot, kjo është për të hapur në vitin 2063 E zëmë, mm -hmm. më puton, edhe që ndronë aty, mm -hmm. dhe në vitin 2063, sepse në tani hapim Hapim ato që kanë varrosu 50 vit më parë Dhe ti hapë Dhe fëmijete e mbas 50 vjetëve uh, Hapin dhe marrin të sendet Dhe shonjë se si, si ka qënë Po, pikërish, përndaj qënë kapsula kohore interesante. Shumë interesant mm, Ti e bënë tani për 50 vjetëve më vonë Dhe kanë nga to që i kanë bërë para 50, 60, 70 vjetëve Që hapen dhe kanë një datë saktuar Se kur duhet hapen mm -hmm. Dhe kur hapen në të qërat është është shumë interesante sikosh se si, si kanë qenë gjërat atë kohë, do të thonë çfar çfarë ata kanë edhe këtu parashikime, ndonjëherë parashikime që thon kur të hapet kjo, mm -hmm. njeriu do këtë bër, ndonjëherë kan, ka, kan ja kanë i mm kanë -hmm. kapërzyer, por shemull do jetë bër makina fluturuese, kanë thënë ata, po që s'ka ardhur akoma, apo diçka, do të thonë vendi ata parashikimet apo ne do të bënim parashikimet se çfarë do çfarë do ndodhi 50 vite më parë. Po, po. Kjo është interesante, po. Nëse bëjmë këtë, nuk e kemi këtë Mua pëlqen. Po e kemi, kemi në fakt këto plera, këto mbetjet që futen në tokë, dalin pas viteve pa. edhe. Ato e kemi zakon. Themi yë, s'i bashkojnë këo shishja. Kto helmojmë të, të ardhmen thua ti. Ëh? Hmm? Por në një farë mënyre. Që nga dhan gazeta tani po shikoj gazetat, por uh, Donald Lu ka thënë dje mbi korrupsionin drejtësi, disa gjyqtarë duhet të çohen në burg. Topan. Kush ka gjetur që ishte Donald? Ai gjetur Stella dhe fiton 2 bileta për nosin e Plex. Bravo Stella. E lumt, e lumt. Ja kërë kërë dhe gazetën Shqipë që boton zbul, zbulojit lista e qmimeve për sistemin e drejtsisë Këto që boton qënë para pak Mirë, a, mund, të bëjmë, mund të bëjmë një pjutje dhe në? A tërë, a tërë Qënë dhe goca? Njerë nga lajmet që është bërë popullor dje Në mbrëmje dhe ka gjiruar fuqishëm në internet Ka qënë edhe sekwestrimi një pjesë të aksionive të Agon Set dhe Agon Channel dhe, dhe disa bizneseve të, të beketit por por ajo që un do t'i pyes ja është nëse Agon Channel po themi në një moment ka ka një ngrile tani se kjo nuk di se ç rrugë do marri cili televizion tjetër është praktikisht i mbyllur mm -hmm. që nga java e kaluar tjetër televizion i rëndësishëm është praktikisht i mbyllur qysh nga java e kaluar cili bra cili ekran I njohur gjithashtu mm -hmm. 069 20 7222 Dërgonu mesajtë ja. Dë të uaj Dyshëm këngën që të tituohet Marvin Gay Me emrin e këngëtarit maht Dhe këndon Charlie Puth dhe uh, Meghan Trainor Just like they say it in the song Till the dawn Let's Marvin Gaye and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself help It's gonna soothe just show them help Cyrus Më siguri janë dorëngjëse miqë të mësimdhës, dashur, ju përshëndesim 8 e 9 minuta në kohë, mendonte unë jam blen ditu bash me yrin aty në nord dhe në lorë. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 mbalet e klavë fem dhe në klap TV gjithashtu. Rupiq shaj perf është anagrama për ditën e sotmë. E dini çfarë? Ka qelluar ndoshta tjetra anagrama më e vështirë e të gjitha kohrave. Për aq kohsa ne kemi qenë në transmetim si klubi mëmjesit. R U P I Q S H A J P E R F. Rupiç, Rupiç, shajper. Dhe na kan thënë shpi parajç. Jo, jo, ja. përfaqësim. Jo, jo, përfaqësim. Super fuqishëm. Jo, jo, shok. Super fuqishëm. Rupiç Shajper, Rupiq Shajperf. Është një fjalë e gjuhës shqipe, është një fjalë e përbërë, një emër i përbërë. Mm -hmm. Është në shqip me prejardhje shqipe, nuk është Por është një fjalë që ndoshta nuk dërkontare. e përdorim shpesh. Përdoret, përdoret. Përdoret, por jo ai shpesh. Ndoshta në formë tjetër. Është fjalë e gjatë, le të mm -hmm. themi, por që përdoret. Rupiq Shajperf. Rupiq Shajperf. Po që the pak sfid, pra. Po mm -hmm. the kështu. Unë e shjava për vetën. Ti e shjo me ti, ti e zbulove, ti e djeve ti e gjendë, kështu që shi prandaj shiho, pse mund të isha akoma duke përplas kokën tavolinën tani, po. Ë uh, nuk që rasti. Tani me Altin i radhën me zërin e tij për gjumër për ditën e sotme, me Mishdan do të dëgjojmë një zë të një personazhi që ja shohim nëse e dallojmë ose kujt i përket ky z. Tu kuptonësh nga gjithë do të thotë që tu huash një gjyq që gjithë e din. Kurse të mos kuptonësh do të thotë që të krijosh një impakt dhe në vonë të kuptimit të ekzistojë ndjenja. Mm. Wow. 0-6-9-27-12-22, dërgënë mesajgje të uaja, e dëgjajme dhe njëherë, të lutëm? Po të kuptojsh nga gjithë, do të thot që të uash një gjithë që të gjithë e din. Kurse të mos kuptojsh, do të thot që të kryosh një impact dhe në vol të kuptimit të egzistojnë ndjenja. Më duke të e gjitha. Të e gjitha? Më duke të e gjitha. Më duke të e gjitha. Më duke të e gjitha. Më duke të e gjitha. Më duke t Mënyra se si flet dhe ajo çfarë po thot. Mënyra se si flet. Në mënyrë që është një diskutim vështirë. Ëh? Mhm. Mhm. Këta s'kam gjetur për. Çfarë është? Është një vajz. Është një vajz, okay. Artista? Artista? Ndryshe. Një vajz artistë dhe ndryshe. Mm. Okay, mirë, mjafton. Një vajz artiste dhe ndryshe e cila fletë për uh, mos që kuptimin Që jo dhe gjithë e kuptojnë E drejtë Po, orë të pak të gjithë e ndjejnë Po mm -hmm. Ja ndjejnë uh, efekti natyri që ajo bëna po thota për jo Tam Se kështu i bje 069 2070 222 067 2070 222 mm -hmm. Mi që dashur Kush është kjo vajzë?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 Njështon, për në shkuptim, thot se të gjitha ndryshën nga njëra tjetra E vërtet, po njëra figur që ndronë më dhete nga të tjerat Cila është pjëtja Kështë që mund tjep një opcion e tua e ja atje Në faqën të në Facebook Facebook.com fraksion klubi mqesit Nëse doni një sfit të vogël Sot të mqes, është një nga ato që e gjitha, Kjo është si fustani Qërën gjyre ka fustani Që ndryshë uh, e sheknim dhe ndryshë doli Pikë Që që shkoni të këfaqeo në Facebook Facebook.com fraksion kërubim qesit Dhe provoni mishdashur të zbuloni se cila nga këto figura Ndryshon nga të tjerat Dhe pse Jep një mendimin tuaj 0-69-27-222 Këtë jemi në basfak të një të gjojmë uh, White Snake, This is Love Klab FM në 104 Her pas e dhe këto balatat laftishme nga shkuara Të vjetra, por të mira Klab FM ardhur në klubin e mëngjesit. Mëngjes i gjelbër. Atëherë, çuna goca, kemi një fitues anagramës, ai quhet Ledion, ëh um, dhe unë dua ta falenderoj se ka qenë i pari dhe De i vetmi. Dhe i vetmi. I vetmi sa raundot, vetëm një përgjigje saktë. Zakonisht ka pasur rance mund të kesh për shembull 40 përgjigje të sakta dhe pastaj do të zgjidhësh parën. Rupich, Shajper do të thot qejf paprishur bravo Qejf paprishur Kan thënë qejf prishur Jo bravo jo, me paja. Paja, përsh paja. më vjen paja A jo është paja Qejf paprishur 128 i mbaron numri Ledionit fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan Ledioni numri i cili bëron me 128 ka qenë i vetmi Bravo Që na ka shkruar qejf paprishur papri Bravo qof Ledioni ka fituar kështu Emeritan, par, e meritanë, këtarëre Solo, e ka gjithë dhe jeri këtë në studio Me të ndrejtën E mm. për s'kisha Për jeri s'lua ndot Unë duaj për kënajsi Mirë, unë kam një anagram tjetër për juve Kujtës mm. mm. Atëher Kjo të shuna dhe goca është Rep Tep Toni Hohoho, sa të Rep, Tep, Toni Rep Tep Toni Rep, Tep, Toni Një recepcioni Dukë zhë më mm. njithë të thyshtë të Reptep -t -t <gjellar> jam <të> Repteptoni, jam <gjellar> Repteptoni. Repteptoni, kujdes. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222 për anagramën e dytë për ditën e sotme Repteptoni, R E P T E P T O N I. Repteptoni record kjo Yay. nuk është as e vështirë sa e para jo jo as e vështirë sa e para rap tep thoni leçojm nëse ja dilni fjalën duhet ja jap kolegës time këtu Yeri Dasakaj dhe uh, tim lendi edicion uh, her pas here zbuloi për kafshat uh, që mund të jenë të rrezikshme apo për njerëzit dhe në këtë rast është një peshkatar faktikisht që ka bërë ëndrrën e tij realitet sepse ka qenë duke uh, peshuar në brigjet e Suedis ai ka emrin Erik Exner Exner i cili për 10 minuta uh, ka luftuar në ujr, në brigjet e Suedis uh, duke peshuar dhe nuk e mendonte dhe ishte shumë i papritur për të dhe zbuloi një peshk i cili ishte 90 cm i gjatë itili personte rreth 100 kg. Por çfarë ndodhi është që Erik nuk ishte përgatitur për një peshk kaq të madh, që pikërisht atë ditë ai do të kapte një peshk të rrallë dhe të madh, ka... saqë barka e tij nuk nuk e nxinte. Vetëm 90 cm nuk e nxinte po, para. Është shumë i madh vërtet, të paktën nga pesha është më shumë se ç'mund të, të mbante barka mm. e tij sepse bëj fjalë për një bark të vogël, megjithatë ai e ka mbajtur, e ka përqafuar, ka ritur të bëj edhe një video të shkurtër. Ah, pastë e ka lënë të lirë në bigjet ku ai ishte. Faktikisht, ai donte ta merrte, nuk donte ta lindte të, të lirë, por se ishte e pamundur për të që ta mbante dhe ta ta merrte. Domethënë ishte një peshk aq i rëndë sa nuk e nuk kishte shanset ta mbante nuk varga. Nuk kishte shansin që, që ta mbante. E kapi e puthi pasaj e lëshoi domoshem. E porçafoi, bëri edhe një video që t'i tregonte, thua tregonte të gjithëve që në fund ai arriti të kapte një peshk kaq të madh. Shkëlqyrëshëm. Me pa dëshirën e tij gjithsesi. Shkëlqyrëshëm. Ka qen dita me fat për peshkun në këtë rast. Mirë. Njeri un kam një nga këto kuicet matematikore për ty. Mm -hmm. Nëse nëse do që të bësh pjesë se më merr mendje që do të i si. sfidohesh nga këto. Ë kuici matematikor ë shfaqet në këtë mënyrë. Po ta shikosh. Tim tim tim tim tim tim Kemi një parkim? Një parkim. Ëhë. Mm -hmm. Edhe në parkim, numrat e secilës prej hapësirave janë të, si thua, janë me numra. Mm -hmm. Pra, secila nga hapësirat ka numrin e saj. Dhe në hapësinë e parë kemi numrin 16. Ëhë. Mm -hmm. Në hapësinë e dytë numrin 06. Tan. Në hapësinë e tretë numrin 68. Uhm. Mm na hapësirën e katërt, numrin 88. 88. Mhm. Mm na hapësirën e pest, një makinë e parkuar na pengon të shohim numrin. Mhm. Mm dhe në makinën në parkimin e gjashtë, 98, 98. 98. Pra është një varg. Po. Është një varg. 16 06 68 88. Një numër i munguar që duhet ta gjejmë dhe pastaj 98. Dakor. 16 06 68 88. Numri i munguar, Mhm. Mm edhe pastaj 98, numri i fundit. Dakor. Pacili është numri i munguar 16 06 68 88. Mhm. Mm viz numri i munguar X pra Dhe 98 Kujdes 0-6-29-27-22-0-6-29-27-22-22 Për në ta që arrin do të asgjidin të kvits Matematikor është një varg numerik pra Jerin e kem pas bërgë to Po sa ku nishtë bëni me numri në ardhë shumë Ata që vinte Këtë radhë është në mes aty Mungon dikush Njeri numër mungon që është i para fundit Këtë e mbas pak të një të gjojmë Nga Nickelback në Club FM në Inqim Pikatë Ne tani Ai ai Ai e dini se dini se Ne tani Ai dini se me një në klubin e mëjesit Fakte të mahnitshme që kanë të bëjnë me funksionimin e trurit njerëzor Kim Ung-yong personi me koeficientin më të madh të inteligjencës 51 vjeçari nga Korea është burri i cili di të përdor më mirë trurin e tij Vedën pas 8 muareve nga lindja e ti ishte në gjondje që të kupton të algjerbrën, da ju registrua në librin e rekordeve gines por inteligencen e ti. A i frekuentoj universitetin që në moshën 4 vjeqare dhe u diplomua kur në bushi 15 vjeq, dërkaj që a i është dhe një piktori, një poeti talentuar. Përse qeshim, askush nuk e di. Dheri më sot, askush nuk ka mundur që të zbuloj mekanizmi në tru i cili shkakton të qeshvërën tonë, Por ama vetëm qenit njerzore janë të prirura për të qeshur dhe fëmijët fillojnë të qeshin pasi ngushin 4 muaj nga lindja e tyre. Truri është më aktiv kur flet. Kjo është zbuluar nga një studim i kryer prej Universitetit të Los Angeles. Ndërsa jemi duke fjetur, truri ynë arkivon kujtime pa u ndalur asnjëherë dhe vën në rregull informacionet e mbledhura gjatë ditës. Ndërkaq ai preokupohet çka fshi të gjitha të dhënat e panevojshme. Ndryshimet mes hemisferës së djathtë të, të trurit dhe asaj të majtë, secila nga të dyja ka karakteristika dhe funksione të veçanta. Pjesa e majtë kontrollon gjuhën, ndërsa ajo e djathta percepton imazhet, ose ndryshe, në pjesën e majtë fshihet inxhinieri që është tek ne, ndërsa në atë të djathtë poeti. Truri i Einsteinit u ruajt për më shumë se 60 vjet ekspertë nga e gjithë bota vazhdoin ta analizojnë duke e reduktuar në fragmente. Duket se kjo organi ti, pavarësirë se ishte më i lehtë se me satarja, kishte shumë rruda, apo brazda, ku mund të kënë qënë këto të fundit ato të cilat përcaktonin intelijensën jashtë të zakonshmes. Në tru ka 100.000 km e njaku. Tru rri yë nëshë i në përbër nga 100 miliarda në urone dhe shumë e njaku, dhe nëse mund të bashkojnë e të vijen të gjitha në një vitë drejt, ato do të arrini në rreth 100.000 km e gjatsimë. Truri nuk ndjen dhimbje. Në tru nuk ka receptor dhimbjeje. Ky është një nga motivet se pse kirurgët mund të bëjnë një ndërhyrje kirurgjikale në tru te një pacient që qendron zgjuar. This is Club FM 100.4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 for a while but you can't take my pride you can watch me cry Shëndetëm gjithë dashur. Përshëndesim. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Arteminoltën e Velorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 valët e klubit Femër 104 edhe në ekranin e Club TV. 336 në këtë moment, çfarë? Kemi fituar? Për zëm? Po. Ka gjetur zërin më në fund, Mimoc Ahmeti. Bravo. Pyetja interesante. Të kuptohesh nga të gjithë, do të thotë që thuash një gjë që të gjithë e din. Po. Kurse të mos kuptohesh, do të thotë që të krijosh një impakt dhe Në vënd të kuptimit të egzistojnë djenja. Obe, bravo. Jolla fiton një kurs fotografie të kartë center Tirana, 207 i baronumre. Më përqen kjo, më përqen. Mm. Ndërko, kanë fituesi në këndës ditës, 251 i baronumre Mimozes dhe fiton një lule nga bota i lule. Mimoza ro. fiton? Mm. Bravo, Mimoza. Da si Mimoza me tishtë zëri. Ishte fat. E I lumët, shkëllqyëshëm. Mirë, kemi dhe një anagram në, në fushim i shdashur, është Rep, Tony. Tony, Tony, pa, rap, tion, e e, gjësht, rap, tap, Tony, kion, në një të gjithë ka problem. Rep, tep, Tony, rep tep Tony. Kujdes, rep tep Tony. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja. E një lagja është. Rep, tep Tony. Hmm. Ndërkohë që uni penalizoj për një gërm që ata s'e bën si duhet, jo, gërm i on edhe Tony është e njëjta gjë. Po, po, ja, po. Tani, qërë në ka thëmë për këtë uh, lojën ton të bukur Altin shikojë për këtë, se ka ishte fantastike uh, Lojën ton me parkimin Kështë e kan... vërtet e bukur Atere, qërë ishte pyrët ja këtu ishte Cili është vend i parkimi që nuk duket përshkakt makines Dhe vend parkime që dalon janë 16, 0, 6, 6, 8, 8, 8 Mungon një vënd së është 9 makinen dhe 9, 8, 8, 8 Tani, më kanë thëmë 8, 8, 9, 7, 8, 8, 5, 8, 6 mm -mm. Përgjigja e saktë është Tete djetë e, e shtat Tete djetë e shtat Kjo është një loj e tira duhet bërë Me shpejtësi Në e bledi, një zetë sekunda Bravo bledit Du bileta për nësine pleks për në bledin bledi. Du bileta për nësine pleks për, për bledin Tete djetë e shtatë pra uh -huh. Oke okay. Falem derit As gjë, as gjë, as gjë Atere Shikoni se si bëhet loja Nuk duhet me nduar shumë Duhet thjesht të shikosh mbrapsht Sepse Po ta shikosh kështu Me kokë posht <laughs> E shikon se cili është vendi që mundgon 86, 87, 88, 89, 91 Pra ato vinë Ops. si mbas radhës <laughs> Ti e shikon fillimisht kështu Por nëse këthe në imajin me kokë posht Kupton që janë në Interesante Në këtër asë si do të shikhte shoferi Në momeni që parkon Këtër ishtë pa për. Sofër që më parkuar më i ndjetër, mm. po që kjo është ideja. Mm -hmm. Do ta kthesh përmbys. Prandaj për të bërë në 20 sekonda, për të mos u menduar më, më tej se çduhet. Kjo është ideja. Për të mos ju futur llogarive. Llogarive, po, llogarive. Hey, duhet të kujtoj se Lotoja 6 nga 39 miq dashur ka një promocion ndërkohë. Promocioni është i tillë që bashkë me fituesit e zakonshëm të 6 nga 39-s, ju mund të bëheni fitues i një shanse për të futur në makinerinë e parave të dielave në orën 20:10 në Vision Plus në spektaklin që njihet si Tornado me para. Ju, nëse fitoni, nëse jeni numri i përzgjedhur, do të keni shansin të futeni në këtë makineri, do të fillojë era në një vorbul të fuqishme që do i ngrejë kart monedat gjithandej dhe çfarë kart monedash do jenin gjendet i kapni, do të bëhen tuajat. Kështu që Luani 6 nga 39 për një shans për të futur në makinerinë e parave tek Tornado me para në Vision Plus. Edhe me shans, eh me pak shkaftësi do të mblidhni gjithë ato kart monedha dhe do të bëhen do të tuaja. Po, duhet të keni parashës një gjë që për të luajtur duhet të jeni minimumi 18 vjeç dhe me lothon çdo gjë është e mundur. Faleminderit yeri. Faleminderit Blendi. Asnjë gjë. Ej, do të shkojmë kërmë, mund të bëj një çet vogël, të vjen keq. Vetëm një moment se e kam e kam bërë gati këtë. Ah, uh, dua ta ngresh pak, se kam një tingull misterioz. Mhm. Mm dua që ta dëgjoni me vëmendje. Ky do të vështirë dhe un janë betuar nuk do jap asnjë ndihmë. Okej? Okay? Dekor. Do japim një nëse duhet, do më sota fillojmëolta. Me ç'të mm -hmm. duash ti? Atë, do bëjmë këtë që do ti shtojmë dhuratat njëra mbas tjetrës derisa të arrijmë që ta zbulojmë se çfarë dëgjojmë në këtë klip të shkurtër, por por nuk do japim ndima. Mund të arrijmë për shkakun okay. që shtojmë Filojmë me një orë? Po, po. Filojmë me, filoj me një orë mm -hmm. nga primi mështë, isë mund të bërëjmë me një kutim unë të shi, me një Porsche Carrera, po. Me tësa përtofolle, mbi të avullin. Po, dolem gjitha me Porsche Carrera në skemi. Atere, Dijohani me kujdes. Ky është tingulli misterios. What? E dhe njërë? Kash. Këtë e mbës pak në krybin e mqesit, Fire Meat Gasoline Në shkën nga e si, asë do të gjojmë tani Jakubjen Jeni me Klab FM në 114 Mëjmë gjes 069 207 222 Për përgjishët e sakta 069 207 222 069 207 222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 Hello hello hello hello hello hello. Mirë, Mjeshi, mirë se keni ardhur në kryeën e Mjeshit të orarit sanitetar 49 minuta, miq dashur. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, aty në Nordon dhe Lorin. Çdom gjess me juve nga ora 7 deri në orën 10 bale në balet e klavë fem në 104, edhe në ekranin e Club TV. Po shikoj pak. Ku ti pëlqen djathi? Mua, shumë. Edhe mua më pëlqen djathi, ëh, dhe. Edhe ti? Po. Nën çik djath. Keni? Do çik djath. En çik buk. Do do pak djath a the book. Ehm, um, na s'do hash nga ky djathë këtu. Është një çep tonë. Ëh, uh, ky është uh, cheddar. Cheddar quhet si lloji i djathit. Uh -huh. Kam qenë mund ta gjejsh në supermarkete këtu, mm -hmm. por është çesa sapun. Cheddar. Cheddar. Cheddar po e them kështu, mm -hmm. po cheddar. Po uh, është një lloj djathi që uh, bëhet uh, jo vetëm në Amerikë, por atje e kanë me e kanë me qef. Vetëm se ky mund ju kushtojë pak shtrenjt, sepse ky shkon rreth 430.000 lek kilja. Po me me wow. me kursin e ri të dollarit mund shkojë edhe edhe pak më shumë se aq. Ky diaf, miq dashur, mund të kushtoj rreth 450.000 lek kilja. Pse do thoni juve? Sepse është është zotria. Zotria që e ka bër ky quhet Steve Ailers bashkë me shoqën kanë një bajxo bulmeti në Milwaukee në shtetin e bashkuar të Amerikës e kanë kuruar dhe ruajtur këtë diaf për 20 vjet. 20 okay. vjet. Dhe është është një dia special sepse imagjinon vetëm uh, faturën e lektrikut që kanë paguar ata për 20 vjet, që ta mbajnë diathin uh, ashtu siç duhet etj. Atë janë kujdesur mm -hmm. për të, për të arritur sepse te diathi mund të vjetrohet. Pra është një nga ato diahtra që mund të vjetrohen dhe mbas 20 vjetësh, këta kanë zhënë një sasi. Sasia është rreth 220 kg mm -hmm. që ata kanë të këtij diathi dhe shumica e tij është e shitur. Rreth 200 kg është e shitur. Dhe kam betur vetëm 20 kg Që është për të shqytur me 450.000 lek Po e këthej në shqip Kilograme ja. Të vjetra Kilja 450.000 lek Kilja wow. E, e djathit uh, Njërzit të duan shumë Këtën e kanë thënë faliminderit shumë Që e kujtensur Ka she kaç vjet për të arritur një cicli të tillë diafi? Mund ta kishte shitur ai në çdo kohë, nëse kishen mbajtur, ai shet vazhdimisht, që është shumë të mirë madje, por këtu është 20 vjeçar, edhe këtu është ndryshe. Imagjino, ai është rreth 52 vjeç tani, kur e ka nisur ai këtë diaf, ka qen 32 vjeç. Që merrisa un. Dhe tani po e shet. Duhet të më mendoj dhon un për këtë gjë. Kështu që po ti bësh po ti bësh një llogaritë uh, vogël ieri, mundesh mm. ta ta llogarisësh sa fiton këtu. Pra ka 200 uh, ka 209 220 kg. Mhm. Mm dhe e shet me 450 kg. Tam. Sa bën ky? Ne ja, duhet bëj ja, ta bëjmë rregull treshë këtë. Mbren sik me rregull treshë ato. Te përgjigjem më. Shikom se sa del. Nga këtë që ka fituar, 40000 dollar i jë, është duke ia dhën qendrës për kërkime bulmetore në Universitetin e Wisconsin në Madison. Për shkak se Wisconsin e ka si Bulmetin e ka qumështin, djathën e këto qytete të tjera i ka i ka si si industri shumë e zhvilluar, sa ti e ka Lope, ku ti u ndani këto. Gjithatë të tjera, me sa duket edhe Universiteti i Wisconsin paska një qendër të kërkimeve bulmetore. Bulmetore, përshtatur me me tregun. Sa i bie? Jo, akoma s'e kanë bërë. Për këtë 250? Maquin llogaritë sepër. Nuk jemi për makinë llogaritë, bën me kështu. Si po në mësim në shkollë. Ti më qenë në shkollë? Po për atë po bëja unë. Atë. 450. S'ke nevojë për makinë, për rricë. Po të kesh një iPhone 120. E bën? Nuk të duhet 9000 dollar. 9000 dollar. Okej. Tan ose për afërsisht 100000 dollar. Jo keq, a? Jo keq. Shumë mirë madje. Mmm. Bukur, bukur. Cftu. Historinë me dia, do çik dia nga këtu? Ja falem. Ja pra, mes sa duket ja. Kurdna, siam, siam persona z barkut. Nuk keni nevoj për 1 kilogram jolta, mund marrësh më pak. Ëh. Ajomë. Mangëli kam një ndër pall të ambushur, më pak spronë. Atë halka, i kam një ndër pall të ambushur. A më së gënjeve. Ja gënjehom, mos gënjehom. Ishte Ishte një autobus në rrugës. Po këtë autobus kishte Në industracave ndryshme, sa ishin më të errët, ngjyra në lëkurës, si thua, ta. ta të bardh. Po kjo er racizëm atje. Se ata të bardhë i thoshin, "Se saka të fund, se saka të fund dhe me me fjalë të tjera, modeshe." Mm. Mm -hmm. Ne të bardhët përpara, "Se saka të brava, mos andajmë autobusin kështu." Ngrisin këta që ishin të zinjtë, thoshin, "Pse olla ne jemi gjithë njësoj, Zoti na ka bërë njësoj. Ç'është kjo? Secilit ulet në përvendit e veta. Nuk ka kështu." Jo, se saka të brava. Jo, jo, nuk grijmë dosha aty. Ku ku e ka mendin tim? Për zjerë, njësoj jemi para zotë E Dijon dhe këtë shertë madhë shoferi Edhe një moment nuk duroj do të më Ban frena, në dalë ato buzin Qoët u këthet këtyre Pasagjermi thotë Dijon i thotë se to racizma thotë ma kanë heqë të rurin Nuk duroj me racizma në ato buzin ti Nuk ka dhatë zing Apo të bardhë Jemi gjithë jeshil Gjithë jeshil Tanitha, jeshilja erët në fund Abba, <laughs> abba Menti apo para, po menti apo para. Patpick Kanon Kangan Stay for good. Na klubin e mëjesit, mirë mëjes. This city set up ready. I will turn the key to discover just a flower or a leisure feel for once in my life for once in my life and that little thing for try this time I think tries believe me walking whistling Toddlers pristine coming out from school Joyful voices smiling faces every day sees you For long since my life for long since my life I feel I found a home No place left to roam I'm staying for the cha la la la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 Tararam. Mm -hmm. Mëngjesi, mirë, mirë se vini ardhur në klubin vale e mëngjesit në valët e klavë fem në 104 edhe në ekranin e Club TV's gocat. ë uh, Para se shkojmë tek Sharadioja, mm -hmm. dua që t'ju uh, t'bëj t'dëgjoni edhe një herë tingullin misterioz që shikojmë çfarë uh, kemi deri tani. Kujdes, miqtash, kjo është për një orë nga miqtant tek primi Muaches. Kjo e dytë nga Trondmor. Ësht gjuajtja e topit të tenisit ose pingpongut? Është pasang për tenisin dhe pingpongun. Është është është. Një vazo që hidhet nga kati 5. Një vazo që hidhet nga kati 5. Le ta shohim nëse është një vazo që hidhet nga kati 5. Me ja. skop të ja. gjuajë një top. Jo. Ja. Gjuajtje iti... me gurë një xhami. Gjuajtje me gurë një xhami? O oh, xhami është. 5 shishe e veros hm ose e shampanjës. I bie që ti ta fusësh shishen e, domethënë, fusësh atë turielën brenda? Po ja. Ja, ta ta. Bësh një këshu hedhje në aer, ku duhet? Hapi krahun me shisheve. Një poligon qitje. Jo. Një kamzhik. Jo, jo, jo. Okej. 069 20 70 222 juaj dëgjua tingullin misterioz është për një hor nga Miqdashur Prim i Moshis. Kujdes, duhet ta zbuloni. 069 20 70 222 është numri i telefonit për të gjithë komunikimet me ne, Miqdashur Rep Tep. Repteptoni ishte anagrama e dytë përstot Repteptoni që do me thënë Që do të thot prepotenti Prepotenti Nga Gada. ka jetër rina fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Duhet rina Do e të thënë që kjo ishte e thjesht Prepotenti E sakt mm -hmm. Të luëm të rina mm -hmm. Koa për Sharadi ko sa? Gati Gati Okej okay. Ja të luajm të një Sharadio Sharadio Loja i që vendos djend kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Mhëmhëmhëmhëmh <laughs> Hmm. Gota është një që që haët Ja është një që që pihet Ja është një që që preket me dorë Nuk mundë themi, teknikisht në do është ta por Oke, okay, Adin, tjera për ti është sendiri Ja Vëprim Po të kë vëprimi Jo të mamë më vëprim A senda së vëprim, as një që që preket dot hmm. është një që gjallë Jo, një gjë gjallë mund ta kaloj një gjë të tillë. Mund ta kaloj një smundje domethënë. Jo, jo smundje, jo smundje. Është smundje. Nuk ti diçka e mirë domosdosh. Nga kjo gjë dhe mund të moshosh. Mos është mosh, mos është një mosh. Jo. Fillon me G-në i. Jo. Nuk është mosha. Femia adoleshenca apo. Jo. Edhe në adoleshencë. Jo. Edhe në të mosh. Je mi ka. Jo. Po, logjika është e dur. Don ku zgjosh shumë edhe mund smush zgjimi. Tash një diesi. Pasi, jo, s'dua të jap ndihmë asë do të thënë. Tash një diesi. Po jo tamam djesi, do të thon ti jep për stilim djegënjash, por është diçka konkrete. Është diçka konkrete. Kalon. Një gjë që ndodh. Ndodh Philon dhe me... kalon më shumë se një herë. Në kalon më, më shumë, shumë se një herë. Shumë me ojeri. Jo, çfarë jo, shoja? Orgazma që mund të kalosh më shumë jo. se një herë gjatë jo. një Jo, Aldin. Jo. Akti dashurie. Jo. Një multiple, një multiple apo? Çfarë thotë? Një multiple. Ti jesh urrë, po, po. Jo, jo, jo. Seri. Nuk ka lidh fare. Jo. Fara. Serial. Ëm. <laughs> um, është. Ka bëjmë punën? Ka bëjmë profesionin? Po, në punë nuk është se Po, edhe në, shikoj, edhe në punë, edhe në disa punë e has. Në disa punë e po, has. Po, të... po. Më shum... Por më shpesh e has diku tjetër se sa në punë. Po e has më shumë me njerëzit apo Ka po, sezonë për këtë? Apo, ka sezonë. Nuk e rrezik, ke rrezik të has. Ta ta hashsh, ta hashsh. Kur themi kur themi ka sezoni i ri. Tani A. është sezoni i, pa, i asaj që. Po, so, ndoshta ka. Pra një sekondë, çfarë ja, kemi dashë ja. të bëjmë? Një sekondë, çfarë? Të bëjmë një, të bëjmë një bilans. Një bilans, një bilans, një, bilans një, të deri tani. Isham. Një gjë që nuk preket, që nuk është smundje për ç'ngjeriu e kalon disa herë në jetë që, sa, që mund të smurësh për s'aj. Që mund të smurësh për s'aj. Ndos kur ushqimi nuk është i mirë tundë. për shembull. Ha ushqim shumë mirë, mos është në një hendimoj. Jo, jo, jo. Ha, shum... nuk a, mimim, ja. a? Nuk e lidhje. Është një lloj situate, por që ti e kalon më shumë se një herë në jetën tënde. Është një të të të lloj ngjarjeje shëndot. Fillon me p. Fillon me p? Me p fillon. Me p. Po pastaj si vazhdon? Për për për për v. Jo. Për për për për v vërtet. Për pri. Për pri. Për vjetor. Jo, është pri. Prindi po thojë, as prindëri. Pro, pro, pro, pro. Pro. V. Bravo. Në shkola ndodin këta. Në shkola. Në shkola ndodin këta. Në shkola ndodin këta. Se biti jesë, murë në ierë nga këtoti? Jo, një. Një, <laughs> ta <'aj> gjithë murë. <laughs> Mas më ka ndotur, as të qako këfarë. Ajo është i përjetos shumë kejsh. Abo oh, jo. Pa më. Mm. Vë shumë se gjithë duhet. Mus të qako këfarë. Kën fituar imundit e tolët Ok, pra, ras. është një Filon me përë është një shka që është pjesë shkollës Dhe kur kishim sa që që është në të lirimit Pa mm -hmm. Mirë A do të bëjmë Doan që të bëjmë një që Cë fajnë Një kujtë me sëri Dhe sot Do doan gjisim lartë Kuj lartë? Në qjel Oh Në të shtati Tematika e... Quiziton meseri për sot është Yjësi. Mhm, mm dakor. Yjësi. Thuhet edhe konstelacione. Gjithashtu, nga italishtja constellazione, mhm, mm constellations. Por Yjësi në shqip. Ky ehm um, Atyre, duke menduar Yjësit, cila Yjësi është ajo që ka këtë përshkrim? Qend qen. Ëh. E këtij gjahtarri kanë nis i madhi dhe kanë nis i vogël. Ëh. O apo qeni i madh e qeni i vogël, janë të pozicionuar tek thembrat e tij. Ëh. Po mendojmë një UCS. Cila UCS pra? Ka një gjahtar me dy qen, qenin e madh dhe qenin e vogël, të cilët qent prap, janë të vendosur të pozicionuar tek themra. <tipot> e mm -hmm. gjahtarit, cila është yjesia në fjalë. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 7222 kërkojmë njësinë me gjahtarin, me qenin e madh dhe qenin e vogël, të cilët kënd pra janë të vendosur tek thembrat e tij. Famous Park. Kjo është këngë e bukur. Madcon vjen tani. Don't worry. ma you got everything that i was want to dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry uh, night never ends no heavy no heavy uh, shortin up ticks or that lines get blivin and that night of your boss we might get ready <laughs> The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, mjësit, mjës më siguroj në krevën e MC-së, më dashur pushënesim, është tani ora 9:18. Ju jeni me Club FM në 100.4 unë jam Blendi këtu bashkë me ju. Mirëmëngjes të gjithëve. Dini oltën e Lorris, është mëngjes tjetër me juve nga 7:10. Atëherë, goca, ë mm -hmm. uh, shanat juaj ishte provimi. Bravo. Provimin ka gjetur Besarta, fiton 2 bileta për në Cineplex. Do të luajmë mbykimin? Dakor, jeni gati? Gati. Okej, okay, shumë mirë, jemi gati edhe ne. I jepini. Fjala juaj është send? Jo, ja, ja, jo, tamam. Jo tamam. Nuk, nuk qoftë send. Jo. Okay. Është gjë që hahet. Jo, ja, nuk hahet. Nuk hahet, vajza. Është diçka e gjallë? Mm, ja, jo, jo. Ja. Jo. Mm, është një është... koncept Të koncepti Të koncepti Jemi ma jemi afer, ma afer, afer. Pa, Jemi afruar diçka Të koncepti Të Te koncepti Të koncepti Ka të bëj uh, mes dë njerëzve? Uh, jo, vedëm Mes një grupi Jo, me grupe është me, me grupe Nuk është veprim Jo, veprim Nuk është veprim Djesi? Jo Jo Po qar është të të Se dje Dash po pyetja për ju ve goca. Po e përdorin më Nëse shumë. Nëse e gjeni dëgjues së dashur 069 20 70 222, numri ku do ta dërgoni bazuar në pyetjet e Oltës dhe Jerit, cilash po kë e shohim? E shohim. E shohim. E shohim. E shohim. E shohim. Po e prekin? Në një farmë. Sigon, është më shumë se është një grup i njerëzish, po themi. A, është një grup njerëzish. Ajo unë thotë çë do thotë. Mbledhen në një institucion për shemb? Mbledhen dhe shpërndahen me të gjitha. Mbledhen dhe shpërndahen në një institucion. Ka të bëjë me politikën këtij lloji grupi? Jo, ja. jo. Ja. Me altin? Jo. Ja. Me sigurinë? Jo. Ja. Gjocë, <laughs> është për ju ndihmë. Tani për ju ndihmë vërtet. Është një shërbim. Ëh. E... Do të ndonim për shembull si u uh, Tazama policia. Po, ndërnë policia ose një shërbim që fillon me u, komisariate ka shefa, po thuash preket është pak çoft. Pa, pa. U, u. Zja... Jo, jo, jo, jo. Urgjenca. Jo, jo, jo, jo, urgjenca. Qytetës. Zia. Jo, jo, nuk ka lidhje fare, jo. Nuk ka lidhje fare, shem janë. Në zgjistikët janë. Oh, dom urgjenca. Asm urgjenci. Tani mund të ketë raste që edhe këta kanë urgjencat e tyre. Diçka është urgjente edhe Ka të bëj me bankët? Jo! Po me u, fillonë apë jo? Po ja, pro s'fillonë. S'fillonë të me u? Se që që nga të shara dësut. A të i në përgjitë, nuk fillonë me u? Ja, nuk fillonë me u, pra gërë. S'fillonë njëri. U se kam i dëmë farë. S'fillonë dhe ishë shumë dharë. Po me shkola, të ka të bë? Jo! Jo! Po më drejt. Pëtes go sa. Unë ndimova atë. Po to në zyrat tona. I thash, ju thash diçka në lidhje me jo mblidhen jo ku di unë shpërndajë, apo shërbim, kuçoj shërbim, kuçoj shërbim. Një shërbim. Mjek. Mjek. Po jep. Jo, nuk është mjeksor. Mblidhen shpërnda njerëz. Ushqimi. Jo, jo. Hostarak? Jo. Por pas fillon me u. Po, fillon me u. Po pse mos e th안 këta? Po do themi pra, mblidhen, shpërndahen. Mune shperndajn <gjellet> me biciklete ose me makinë Lere more, lere more Amigos, a një shërbim Me biciklete Një shërbim me, po. me motor Po? Po, po, po, me po, po, po, po, me wow. pa, mon, po, po, po, po, po Shperndan, wow. shperndan Nëtë wow. farë, <laughs> një shërbim koti do të të të tësh Një shërbim okay. koti do të tësh Një shërbim koti do tëllë da në fundë fare duke ofenduar Të gjithë juve, që na dëgjoni që i përkisni këtij jo, jo, studioni. Radiojuaj ofendoi. Aha, shradin ta anë vendon. Shradia nuk është pa ofendshme. Unë nuk kam lidhje me këtë shërbimën apo kur ke nevojë për shumë, të. Siç e përdor shumë atë. Siç e përdor shumë. Këta erë që ka përdorur. Ojta, mos fut, për për po, ja fut, ja futi laçit. Ojta. Ka të dyja. Po thjesht s'kam lidhje thotë. S'kam lidhje me këtë apo ti si të vin ato fatura ato? Pako i beji, a këtë duhet mështë qëfarë? Më vinë me këmpë. Apo poja modhe ti. Kanë majë këmpë, dë vinë veke. E, kjo është... Kjo është tingu këtë mistelios, mi shtashë. Qëfarë po të gjojmë? Kujtës, 069 27 22 ikim, këtë duhet më bas pak, shperso e gjithët se qëfar i që shërbimi me për që bajzat e... I përshëndesim këtoj që janë. Ja, i rje respektoj dhe i në fundë. Olda i futi një të ofenduar se normalisht kjo u um mbush kova, më thon, pa, devi pasaj pa, pa, njëm të derdhet djumshit. Po le të derdhet. Themi pas fak, le të derdhet. Jemi gatish për lojën, sa e njohim apo sa e njohim? Kolega, unapo kolegen. Dakor. Gati gozo? Gati. A do të kemi tre letrat? Në këto tre letra, njëra ka një pik. Ka një pik blu. Ai prej uh, altimi doltës apo jerit që do të qelloj të hap letrën me pikën blu do të bëhet viktimë e lojës. Unë kam për gati tre pyetje që janë për uh, kolegu unapo kolegen. Në shëmbëzë shëngjet. Njeri do sjellësh vend? Sen dua. Oke. Okay. Njeri nga këto jeri, jepi. Oke, okay, e zëlla. Shumë mirë. Tanë duja po. Ta hapi jeri një herë, pastaj. Oke, dakor. Oh! Ç'jamuzo lodh këtë. Duhet ta sjellësh ti blendi për mua. Ha, do hapim me një. Skaj, sjkaj. Sjkaj. Lëre se jeri ti pëlqen ato. Mirë, dakor. Jeri tira. Jo, por kjo është. Rpfsim. Është shumë fati. Është me fati. Ciao jeri. Atë që do ndodhi tani është ieri do të mbyll dëshët, do dëgjoj uh, tjetër muzikë në një far formë, kështu largohet nga studioja. Unë kam gatitur tre pyetjet. Olta do një lavustin? Jo, jo. Kë? I kam gjitha. I ke gjitha, është i sigurt? Pastaj. Na, pastaj se si kisha, e kisha një tzez. Po bëni lojën siç duhet, pastaj pastaj. Çdo më von pastaj. E kisha Un një tzez. Mund të shkojë argjim pastaj. Po mos u thuaj pastaj pastaj kur e kisha një tzez. E po të. Nësë të duhet tani, nësë të duhet pas taj. Ti shogu e ke le pustilën? E ka, e ka, e daj. E ka, oke. Okay. Atere. To tre pjyritje, në bas pak dhe ja drehtojmë jerit. Portani janë për Olten, janë për Altinin, janë dhe për ju. Gati? Pina Gati. Pyra nëmër një, jeri. Amore, e gjithë e le pustilën? Po e gjithë e. Kuj <ish ilin? laughs> <laughs> e ke lepustilin? Ja këtu Ma të regon pak? Hop! Ska lepustilin Në amë e lepustilin është jeshilja Kujhë jeshilja? Ma të shëmënda ta, e ti si jeni bërë? E bërështë të fëmi kopsi ojta Si këtës a i gjanshtë, jo e të mamë kopsi A i po të gënjensë, a i e ka një jeshila qërë Të, stila, po, amant, letrat, si të një që të gjithë kanë lepë stila Po, letë një njësim, amatë Dhe letrat, letë njësim lojen Ka regula loja, loja dhëtë bërë si pas si regula Si që duhet, ha, si që duhet adash. Pjede nëmër një për jeri Cilës juve mund të i përgjith që jeni në 069 20722 069 20722 Olta, do të hash wow. një thikë në stomak Apo do keshë mëndin në këtu Më falë Preferoj që Olta të thaj më mirë thikë Gaj, gaj, trova për bit E. I... Ses jam për ti pra si këto. Po, pra kje mënysh. Po këto jam. Është. E çshitoj. Duen... Jeri. Do të zgjidhje që në një çast të vetëm. Po kje pra mënysh. Në një çast, kështu, të mësoje pianon dhe kitarrën me një të kërcitur të gishtave. Me një të kërcitur të gishtave, hap... Jeri të bëhet virtuoze me piano dhe kitar. Ah, po. Ah, po. Që për një çast të mësoj të mësoj gjermanishtën dhe japonishten. Pra, jeri do të zgjidhje që me njëherë në qastë të msoje pjanon dhe kitarën apo që në një qastë të msoje gjermanishten dhe japonishten pa. Qfar me ndonin se do të zgjidhje jeri? A të vendosni si përgjigje para shikoni jeri më sakth Pyrejte nëmër 2 Jeri mm -hmm. do të zgjidhje që të vishje gjithmonë roba të zhubrosura, pa. apo që të moskesh kur pastë dhëmbësh. Pra, ose vetëm roba të zhubrosura, e për pa pra. pra, gjithmonë e pa e korosur, pra, jërit gjithmonë e pa e korosur, apo jërit mosket pastë dhëmbësh. A një këni përësysh, rasin e parë robat e në të lara, Po, po, po. Vedhën, por, pa e një kurosur. Një kurosur. Në rastin e dytë jeri ka furç. Po ska pas. pastë dhëmbësh nuk ka. Okej? Okay? Cilin mendoni se do zgjidhë jeri pra? Rrobat me eh, zhubrosura apo mungesën e pastës së dhëmbëve? Mhm. I dogj. E mm -hmm. pyetja nr. 3, e fundit. Jeri do zgjidhje një udhëtim falas rreth botës me vizita në shumë vende. Mhm. Mm apo një udhëtim falas Drejtë hënës Ku kalon 3 orë mbi hënë dhe kthejesh Në hënë për 3 orë Faljas Dhe pasaj këthimi Të gjithat paguara pa, pa. Apo një u thimë rreth botës 6 muaj Duke ndaluar në vendet të ndryshme Pra që kështë tokën Apo që kështë hënën është Pjydja bazë E qartë okay, A të rektuar në 3 pjydit Në fillim fare më pyetëmien do të mësosh kitarrën edhe pianon apo japonishten edhe gjermanishtën. Në pyetjen e dytë do të veshësh rroba me zhubra gjithmonë apo të mos skesh pas dhëmbësh asnjëherë. Në pyetjen e tretë është do të thosh rreth botës falas apo të shkosh në hën falas. 069 27222 përgjigjuni ashtu si mendoni se ieri do të përgjigjet kur të kthehemi në klubin e mëmçesit do të ballafaqohemi me zonjushën. Deri athere kemi muzikë nga Ellina Barn by Sting Rasta Get oh, we'll you a goodbye insane. to yesterday as we closed but my mind was awake pretended i was breathing in a deep sleep pace got dressed so quietly i was frozen by the jingling around my keys at the door as i got outside smart to the door and wanna wake you up My life was never gonna be enough So I took my things out.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 nishte janë në kryeminësi të në klapet familje 104 dhe në kranen Kavdos mm. Jane Lowe Jennifer Lopez ishin mm. në Rabat në, so, në Marok. Marok. Në datën 25 maj ka pasur një koncert në festival aty ku janë qenë rreth 160.000 persona që kanë marrë pjesë. Megjithatë, duket sigurisht ka pak probleme me ligjin, topakton me ligjet në këtë vend, sepse ka qenë një grup militantësh të cilët kanë bërë një uh, penalizim në zonjë, sepse kanë hedhur në gjukat tani modelistët. Ja venduar njerëzit nga mbathjet e xhelova, e xhelova, për përcilim i saj. Gjithashtu ka qenë shumë sensual i Joshës e me radhë me radhë, ata nuk e kanë pëlqyer këtë gjë dhe kanë hedhur çështën në gjukat. Mendohet se uh, nga kallëzimi që këta kanë bërë tpakomt për gjukatën pritet që Xhelo të marrë një gjykim nga gjykata në Marok dhe të bëj burg rreth 1 deri 1 muaj deri në 2 vite. Uh, Por nuk është uh, se kjo po e shqetson ai shumë Xhelo, kuptohet. Do të jetë në jetën e saj normale, ndoshta nuk do të shkeli më kur në Marok. Ërrshtojnë ata <laughs> marokanet në New York e marrin në fest, kush do të çojnë në Rabat që të vuajë dënimin. <laughs> në fakt kanë ka duhet kërkuar edhe heqjen <laughs> dorë heqjen e ministrit të komunikacioneve që nuk ka ndaluar transmetimin e koncertit të Xhelos. Në televizion pasi kjo është quajtur një thyerje mm. pra po sh... e rëndë moralit publik prandalja e saj. ë Pove ime ekstravagante, gancëvojëtoza të exageruara, po. Këto tek ne ndalin më më shumë ullaqë se më sa kjo budalliqë. Ju lutem të ishte arrestuar ai djali. <laughs> Madhim, po më duket shumë e veshur. Ka çuar duart në vënd të po e gabuar se sa Jenniferi. Po. Është vërtet. Dhe i presin kishtat ati regjizorit <laughs> Për planet Ajajajaj. Që ka futur Ishte një bur që shkojnë një dit në pun Një të hën Edhe kisha syrin e nëzir Edhe i thot, i thot një shoko vet Pëse me syrin e nëzirti? Po isha, isha në kish, thai E dhe Mi qëdojnë një grua për para Të cilës ishte futur pustani, thai Një dis Tuleve Nga mbraba Edhe unë tham, me ndovat Tianzir, ia nzonë atrojën si kështu kur nuk thyeja thama. Si pëlqej, ba wow. ma futi një kështu, ka prekti thama. E ka kaloj një javë, vjen mm. ky javën tjetër mm. të dy shtë të nzir. Po ti i tha. Po ky ishte shëruar pak ky parë, po ishte nzir tjetër tani. Mhm. Mm po vajza prap nuk ishta me me vllajin therrave tha, dhe na qelloi ajo prap përpara tha, prap tha, fustani i saj tha futurtha në antrën tha. Qa qua, në lugun vitheve Vla im taj e patha Takja në zorri, tha Unë e dirë që si përshetë ase, takja vudhët <laughs> Me njerë Mërë ishë përgjimin Më për, më përgjimin Më përgjimin Më përgjimin Më përgjimin Më përgjimin Në isë Interesant okay, Gatë, Jeri Gatë, ja Kjo është balafashimi me ty Më mm -hmm. me ty Këtu jem, këtu Kësu shuat Kjo, kësu kjo, kjo <laughs> Më shuat një poesi Ndojë demojë kitarën apo pianon? A është bukur. Në një čas. Një rën pra tyre? Jo, jo, të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Mundesh në një moment me shkopin magjik po thheni, të mësosh kitarën dhe pianon. Mhm. A po? A po? Gjermanishtën dhe japonishten. Dile na vështirë. Në një čas. Sigurisht, gjson dorthosa, do kitarë dhe piano apo gjermanisht dhe japonisht. Dhe k'e ka për dy gjëra që mua m'pëlqejin shumë, që është piano dhe gjermanisht. Pa pikërisht pra, këto janë. Kam ishtë? kapur katër gjëra. Po. Katër, mirë. Jepi. Un veçova dy. Ëh, mm. uh, do zidhja, do zidhja, mm. piano dhe kitare. Piano uh. dhe kitarë jeri opsion muzikën. Mhm. Uh -huh. Ka thënë, edhe uh, ka thënë yeah. mundi... ja. gjermanisht dhe japonisht. Po, bien keq. Sa kohë dana bien keq? Sto mundi sma mora ja koma. Dhe ajo ai ti je shprehur gjermanisht dhe japonisht. Gabim Altin, edhe ajo japonisht e ajo aty skandaloze, isha fjala. Ngrive një për ekran. Në gjermanishtin e kam arsuruar. Dini me japonishten shikoj, shikojnë kako. Shikojnë si ka kako. Sigurisht, siksi ka shkruar te japonisht, më kam arritur. Çi ngelovë çiga ti? Si kam nisë sfastika. Ajo çaj gjermaniste? <laughs> e ndar. Okej, nderoj. Japonisht dhe japonisht. Po, po, e kuptoj. Atëherë, çka ka për të thënë aksit keqës ën? Hm. Mm. Yeri, mm, pyet e dytë. Do të zhidhja që të veshesh vetëm më robat zhubrosura Mos kesh asni rob të hegurosur më kur e, e, e. Apo Të mos kesh më past dhëmbërsh Por kjoz do të të që në zhdejla i dhëmbët Ka forma tjera Do kesh fursh, por jo past Do kesh fursh, por pa past Por ka forma tjera Ante edhe të zhidhja Nuk edhim ka D forma tjera Ka forma tjera, zhdo përsi ketër i eri, me, me pishar Por shem... e kam seruar dhe një her tjetër do E di që ke seruar bërë të shumë kituar Nuk no, <laughs> Nuk ka përveç pastë as nuk përdoras gjer. Jeri, heç dorë nga pasta e dhëmbëve dhe do mbaj rrobat e gëruosura krak. Ë, pa rëgëruosur tho, Tolta? M'vjen keq, Tolta. Dy gabime, Tolta. Ti s'e njeh fare kolegën. Të, të, të vesh rrobat e gëruosura. Ja, po na dal jashtë as as parashikimit. Asnjë përgjigje sakt deri tani. Jeri. Po. Do zgjidhni një uhtim falas, 6 muaj rreth botës, me ndalesa në vende të ndryshme. Ëh. Apo një uhtim falas? me një 3 orë ndalim mbi hën dhe pastaj kthimin në shtëpi nice, nice. dozi der hën pat dyshem e... sepse është vetëm një rast që mund të jepet një herë një atje pat mundsië se ti kujtondi se do bënte po Okej, ashtu më thonim ti der pastaj ndesë po ja themi për shembull sa ke vizën dritanim pas këto A pra se ashtu po thani ti po bëtu altë u 17 vjeç jam çalli këtë pra ne do të sasë po 18 kago 6 muaj un kthim rreth tokës sotolta Më vjen keq, është. Në 20. Po tani ti në këtë pjesë më jesh shumë mirë. Unë vetë di pse e bërgabim. Gabim zero Mas... të pa precedent. Ne rasim tokën dhe hëndën normal që hëna do zgjidhe. Pra do vjenit shkojnë në hën pra sikoj hënën për 3 orë. Kisha zgjetur 6 muaj udhtime do kras. Po duhet të mendosh ti unë jo si vetja. Po <laughs> thashu mendova. Okej. Dhe kohën tani kanë? U them në shumë vende përsëri mua. Gabim. Më vjen keq. Të tretë. Të tretë gjë që sot gabim. Në bytye të fundit për hierin, jeni mos i mbyllë veshët. Shikojmë sesionë Sidop përgjigjë kolegët, juve nuk mund të përgjigjeni njësoj, kështu që zgjidhni, hidhni tek archivt kush do. Kushdo përgjigjet i pari. Ndajeni. Nuk ka problem. Aktin Olta le të përgjigjet. Okej, dakor, faleminderit atij. Ë, Olta mendon një herë do zgjiedhi, dy thika në stomak apo dy gjunj të thyer me çekiç. Do do do. Duhet të semonë para përgjigjjes? Jeri në fund i shpëton, a? Ë, më shpëtoi. Ti shpëton, por me njërën operacion pasaj këshor, dy thika në stomak. Apo, dy gjujnë të thyrë me qekit <laughs> Dokimenduar që kockat në gjithen Me nga dalë, po them, dy thika në stomak Dy thika në stomak, thika në stomak të tolta dy gjujnë I bja në timnit, gratin Zolta, ka zhjetur të duhurën A të do bësh? Dy... Po, ato thyrje në kockat e së duhurën A tjere, për qafon i goza, dy thika në stomak Eee Bravo, Lta Si shonë nuk vjen asim, a fjalla Po, të pragj <laughs> Fatë mirësisht Po Po ta, do anëtozi, po pse du jojm të them? Nuk duket e të mërrshme ajo. Po pse kjo teta s'i duket? Kjo është pak më e mënjëhershme. Më më e mënjëhershme, po. Ish me narkozë. Mirë, dakor. Ishe shumë i shpifur prandaj e bëra. Theim mbas pak krypim gjiset. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound. Talk to me now. Let me inside your mind. I just got that beat. Soul I gotta know Best that you're beautiful inside Toes on a glass car Mirë së kini ardhur në krye menaxit në klavë familje 104 edhe në ekranin e Club TV. Çuna degocionim Blendi tu bashkërin. Mirëmëngjes. Gjithë ulton edhe Lorin. Mirëmëngjes. Dërgo Alta ka për dhënë një numër të lartë fituesish. Për shembull Alta do ndihmoj oh. pak. Në lidhje me pyetjen mm -hmm. ton nga Yussit, thamë që uh, kjo UC ku gjahtar i ka 200 një të madh dhe një të vogël quhet Orion. Orion është saktë, bravo. bravo. Vera fiton dy bileta për në Cineplex. Yes. Mm -hmm. Në Yussin e shigjetarit për shemb, mm -hmm. Sagita përfaqëson mm -hmm. këtë. Dhe është diçka që është ngulur jo larg shigjetarit. Sagita. Mm -hmm. Ëh. Ço do të thonë? 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. Jo. Në Yussin e shigjetarit, çfarë është Sagita? Sagita. Mmm. Dërgo që lojën e jerit, sa e njohim jerin, e ka fituar. E ka fituar Serena. Serena. Bravo. Serena. Oh, U i lum Serena. Fiton një lule nga bota e luleve. Si ndihesh kur Serena të një kaq mirë? Shumë mirë. Duhet të them që ishte një. vetëm me ome tre përgjigje. Për Vërtet e kësaj? Po. Bravo. Gjithmonë te, te pyetja me... e dytë hmm. kanë gabuar. Cila ishte pyetja e dytë? Ishte me rrobat ose Po jeri, jeri, në mungesën e pastës së dhëmbë mund ta zvendësoj me Qumqa kiza... Mesot buka... Mesot buka... Mesot buka... Mesot buka të tjera... Por... Njështryza. Sot e bukas nuk e të përdojrë shpeshjiri... Duhet që si të hekurë osët... Cina? Sot e bukas... Duhet përdojrë? Jo, nuk duhet përdojrë... Cina, të apen nuk... mishat? Po, nuk e ditë që përbërë një këshu... Vetishë mund të i prirë smaltin të mbitë... Po pse an aty ka pas dëmësh ikan sod. Sod mjaftuajse madje. Po nuk e di. Kështu kam dëgjuar, nuk nuk kam lexuar ka kështu. Kan rrit. Mos lexo, mos lexo, dëgjoj rrugën kështu, çfarë thon. Mos zeni, mos te zot. Okej. Posta ka thënë Iliri <laughs> fiton dy bileta për nesinë Plex për shartin tuaj Albanian Screen ka thënë këlevi sa që është mbyllur dy bileta për nesinë Plex fiton dhe tingulli misterioz është shigjeta e harkut që godet. Ua, shigjet. Është e gjetur. Është gjetur. Është Shigetur... gjetur Nilda 853, mbaron numrin, fiton kolon nga primim. Është shigjet që lshohet nga Harku dhe ngullet në shenjestër. Pam. Bravo. A jo, është. Një shigjet që lshohet nga Harku dhe ngullet në shenjestër. Bravo, Gocës, me veshët pipës ka qelluar. Duhet të si invaruam gjithas. Kjo është fundi. Çfarë është Sagita? Është, se di. Sa vaj dëgjuan? Shije. Bravo. Bravo. He, ka gjetur Dorel atë, fiton dy bileta për nasin e Plex. Sagita është shije. Mhm. Mm Sagita, më duket se është në i bie në, në, në latinisht, në latinisht, latinisht po. Sagittarius. Mhm. Mm Prandaj Sagitani, shije, po. Okej, okay, mirë, ne jemi drejt fundit me mm zgjdashur, -hmm. dua t'ju kujtoj se orkestra e Aimis do të ardhur në mikrofon, faktë ajo ka mbritur, por uh, do të vinë valet e clave ferme në 104 mbas pak me Music Box. Ne ju themi ciao. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ciao.